الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اا بنو تكفه حميدي الله تبارك وتعالى بنبينا رسوليه بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَأْنْدَلِيَا نَا كُتَاجَا مْسِنجِي نَا عَقِيدَةِ زَأَهَلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعِ يَقُولُ الْعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَشْهَدُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالنَّقِيرِ نَقُيتَكِ يَقَمْبَا Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abdullah ni mja wa Allah wa rasuluhu na vile vile ni mtume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesifika na sifa ya kwamba yeye ni mja abdun wa basharun qul innama ana basharun mithlukum Sema mimi ni mwanadamu mfano wewe. Tofauti ya sisi na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama yeye yuha ilaihi aletewa wahyi. Sisi hatuna wahai Wahai anao Mtume na mitume wengine. Na kalimatu 'abdul imekuja mara nyingi sana katika Qur'an kuonyesha rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa abdun yeye ni mwana adam wala si malaika laungelikuwa sisi ni malaika basi allah angetutumilizia mtume kuwa yeye pia ni malaika kwa sababu sisi ni wanaadamu allah akatuteremshia au akatutumilizia mtume kuwa pia yeye nani mwanadamu kama sisi ili tupate kufahamiana ili tupate kuelewana Allah nasema subhana الذي asra bi'abdihi Angalia ametakasika yule ambaye alimpeleka mjawaki bi'abdihi abd metajwa hapo Katika nyingine Allah nasema tabarakalladhi nazzalal furqana ala abdihi Tabarakalladhi nazzalal furqana kwa hiyo kuonyesha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni mja miongoni mwa waja wa Allah tabaraka wa taala naye ni mwanadamu kama wanadamu wengine tofauti ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama daraja yake na daraja yetu ni ni tofauti kubwa sana sababu so, yeye ni mtume yeye alipewa muujizati alipewa mambo mengi mtume sallallahu alayhi na ana mambo yake khaswa ambayo yanatutofautisha sisi na yeye lakini kwa hali ya kiwanadamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yenyu wa wanadamu kana ya akulu kama takulu anta alikuwa akila kama unavyokula wewe alikuwa akienda kukidhi haja kama unavyokidhi wewe haja alikuwa mtume sallam... zile hali za kiwanadamu tazungumzia zile hali za nini Zaki wanadamu alikuwa akioa pia vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam wale wengine wakamtani kwamba ni mtume gani huyu anaoa Wanasara wakashangaa wakasema kwa nini anaoa wake wengi namna hii hii inaonyesha kwamba yeye ni mtu wa matamanio yeye ni mtu wa matamanio lakini si kwa sababu kuna mitume walitangulia na walioa kama alioa mtume Muhammad swalla Allahi kama nabi Allahi Sulaiman alayhi salaam kama kana aindahu min azaujat alikuwa na wake ngapi katika riwayata zaidi hata moja Allahu alam Nabi Allahi Ibrahim alioa wake wangapi kwa hiyo haya ni maneno ambayo wanakuja nayo ili kumtusi mtume Muhammad sallallaahu alayhi wasallam yeye alipewa ambi aoe zaidi wa ya wake wa nne ilikuwa ni hasa yake mtume sallallahu alaihi wasallam sisi hatuwezi kufanya hivi tumeruhusiwa wa nne lakini alifanya vile kwa hikmatullah tabarak wa taala kwa hikma ya Allah subhanahu wa taala kwa hiyo yeye ni mwanadamu ambaye anapitikiwa na zile hali za kiwanadamu hakuna kauli ya kusema ya kwamba mtume sallallahu wa wasallam ni si mwanaadamu. ni mwanaadamu. ambaye ana zile ahwali za kama wanaadamu wengine lakini ni mtu mtukufu mbele ya Allah ta'ala amepewa wahi na amepewa utume kisha warasuluhu na yeye mtume Muhammad sallallahu alaihi alichakuwa ni Abdullah pia ni rasulullah pia nani ni rasulullah katika tahiyatu kila siku asema واشهد ان محمدا عبده ورسوله كو هو المتمم الله تبارك وتعالى ارسله الله بالهدى ودين الحق محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe na ni mtume kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika shahada yako unasema an alla ilaha illa allah shahada haitokamilika mpaka uongeze wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasul kwa hiyo ni mtume wa Allah tabaraka wa taala arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq Allah amemtuma kwa huda nadini dini ya haqq. Al-huda ulama tafsiri wanasema nini? Al-huda huwa al-Qur'an. Allah amemtuma kwa huda ambaye ni nini? Ni Qur'an. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Al-Baqarah anasema "Dhalika al-kitabu la raiba fihi huda lilmuttaqin." Kwa Qur'an ni huda muongozo. Unatuongoza sisi katika maisha yetu tukichanganya na sunna za nani za bwana mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kwa hiyo Allah amemtuma kwa Qur'an ambayo ndiyo uongofu wetu pindi tunapotaka sisi kuongoka na kuishi vizuri katika hii dunia tuangalie huda ambayo ni nini ni Qur'an huko tutapata uongofu tutapata kila namna ya maelekezo katika maisha yetu ya hapa duniani na kesho لك شيء اخيره كيشا دين الحق لننين ني الاسلام اممتونا قران كيشا نا دين ليس هناك دين الحق غير دين الاسلام اكو دين حق دين يا نيني يا الاسلام غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين إن الدين عند الله al-islam dini mbele ya allah tbaraka wa taala ni uislam al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaman dina kwa uislamu ndio dini ya haki ambayo aliokuja nayo mtume muhammadin sallallahu alayhi wasallam huwalladhi al arsala rasulahu bil wa din al-haq allah niu, ambayo, imtume, imtume, waqi, kwa huda ambayo ndo Qur'ani wa dini al ambayo ndo nini Uislamu liydhirahu ala ad-din kulli ili apate kuidhihirisha iwe juu ya dini nyingine ije dini nyingine Uislamu ukae ukae juu kama vile ambavyo ilivyokuwa enzi za Mtume na itaendelea kuwa kwamba Uislamu <coughs> Ndiyo dini iliyo juu penda wasipende hivyo ndivyo ilivyo kisha vile vile wa anahu aula bil mu'minina min anfusihim ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana haki kwa waumini kuliko hata nafsi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana haki kwako wewe hata kuliko nafsi yako hivyo ndivyo ambao tunavotaki lile alitakalo mtume sallallahu alaihi wasallama na lile nafsi yako ambayo ambalo inalitaka basi tanguliza lile ambalo analotaka nani Mtume sallallahu alaihi wasallam Nafsi yaweza kuwa yataka kuvaa isbani lakini Mtume sallallahu alaihi wasallama amekataza kufanya hivyo kwa hiyo Mtume ana haki hapo kufatwa kuliko nini kuliko nafsi yako Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza jambo fulani na nafsi yako yalipenda lile jambo basi mtangulize mtume kwa sababu yeye ndio ana haki kuliko hata nini kuliko hata nafsi yako allah tbaraka ta'ala anasema annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwaju ummahat akhir al -a. suratul ahzab allah sema, mtume sallallahu alayhi wasallama ni bora zaidi na ana haki zaidi kwa waumini kuliko hata nafsi zao kuliko hata nafsi nafsi zao katika hadithi iliyopokewa na Aburahira Allahu anhu anasema ya kwamba mtume amesema ma min mu'min hakuna mu'mini yoyote illa wa ana aula annasi bihi ya kwamba mimi na haki kwake yeye mimi nina haki kwake na haki zaidi kwake au mimi ni mbora zaidi kwa kuliko ye fid dunia wal akhira kach kahii dunia na kesho akhira akasema iqra'u inshitum someni mkitaka an nabiu au bil mu'minina min anfusihim ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ana haki zaidi kwa waumini kuliko hata hata nafsi za, -nafsi za, -nafsi za, -nafsi za -naf qalabun kaseer qalabun kaseer katka hii aya sema qad <coughs> aliima ta'ala shafaqata rasulihi sallallahu alayhi wasallam munyezi mungu subhanahu wa ta'ala ajua shafaka ile upole na huruma wa mtume sallallahu alayhi wasallama kwa umati wake shafaqata rasuli lahi sallallahu alayhi wasallama ala ummati Mtume alikuwa ni rahima kwa watu. Hmm. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Ni rahma kwetu sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha wanushihi leo kwa kwamba alikuwa yeye anapatia nas'a kwa umma mara nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa yeye anajua hili faja'alahu aula bihim min anfusihim. Akamfanya Muhammad sallama yeye ndiyo ana haki zaidi kuliko atanini? hata nini hata nafsi zao wa hukumu hu mkana muqaddaman na hukumu yake mtume sallallahu wa wasallama ikawa ndio yatangulizwa zaidi He? ala ikhtiyari juu ya yale matakwa yao juu ya yale yao we unataka hivi na mtume sallallahu alaihi wasallama atakahivi utatanguliza la nani la mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu yeye ndo aula bika min nafsika yeye ndo ana haki zaidi kuliko hata nini hata nafsi yako eh Sheikh Sa'di رحمه الله تعالى katika hi aya an-nabiu aula bil mu'mini na asema nini asema wafil aya katika hi aya ujubu kauni an-nabiy sallallahu alayhi wasallama ahabba ila abdi min nafsihi wajibu wa kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam anachakiwa yeye apende zaidi katika nafsi yako kuliko nafsi yako yani umpende mtume zaidi kuliko hata unapopenda nini nafsi yako siku moja umar radhiallahu anhu akamwambia rasulullah mimi ninakupenda isipokuwa nafsi yako alisema maneno haya Umar Allahu anhu au kama ka kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia bado hujanipenda ya Umar mpaka unipende zaidi kuliko hata unovopenda nini nafsi yako ukubali kufa kwa ajili ya kumtetea mtume sallallahu alayhi wasallam si watu wanakufa kwa ajili ya kutetea nafsi zao lakini wanaacha dini ya mtume adhalilika alafu asema huyu ampenda mtume sallallahu ala wasallam mapenzi gani haya unaona mtume anadalilishwa dini alokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam inadhalilishwa alafu wewe unanyamaza hayo si mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam kama kweli wampenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam uko tayari kumaliza mali zako kumaliza uhai wako kwa ajili ya kumtetea huyu mtume sallallahu alaihi wasallam li'annahu aula bika min nafsika kwa sababu yeye ndiyo bora zaidi na ana haki zaidi hata kuliko nafsi yako mtume sallallahu alayhi wasallam kisha ahlusunnah waljamaa wanaita ya kwamba wa huwa khatamun nabijini. kwamba mtume sallallahu alayhi salama Ndiyo mwisho wa, ndi wa manabii hakuna nabii mwingine atakayekuja katika huulimwengu limwengo adai unabi wala hakuna mtume atakayekuja adai utume tutamwambia wewe ni muongo kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshafunga hiyo chapter ya mitume hakuna tena maka Muhammad abaa ahadin min rijalikum walakinish rasulullah wa nabi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu na vile vile ndiyo mwisho kwa minabi licha ya kuwa kuna watu waitakidi kwamba kuna mtume mwingine atakuja zaidi ya mtume Muhammad swalla Allaahu alaihi si wengine ni Ahmadiyya kama hujawahi wasikia wapo katika ulimwengu yantasibuna ila al-Islam wanajinasibisha wao kuwa ni waislamu Ahmadiyya kama ushasikia kuna firqa tusama firqatun Ahmadiyya Hiyo inaita ya kwamba kuna mtume mwingine kuja zaidi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadha kufrun huo ni ukafiri kabisa kwa Mwenyezi Mungu ameshasema huwa khatamun nabiyyin yeye ndio mwisho wa manabii sasa huyo mtume atakayekuja sitwasema ni mtume wa uongo wa uzushi si mtume wa kweli kwa sababu imani yetu sisi ahli sunna na atakida anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna muhammada yakoma muhammad huwa khatamul anbiya'i wa rusul yeye ndio mwisho hakuna mtume mwingine atakayekuja zaidi ya mtume sallallahu alayhi wasallam inshaallah tutakomaa hapo na allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina istami'una al-qawla fiyattabi'una ahsana ربنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه واقنا عذاب النار اللهم سهل لنا ما نمرنا من نخاف بفضلك يا لطيف يا لطيف يا لطيف اللهم لطف بنا فيما جرت به المقادير هون علينا كل عسير انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعليه